Lendav lennuk Afrikasse turismireisile. Istuvad kaks venemeest, tuleb Stuart aga hakkab rääkima. Noh, võt, siuke, siuke maha, siuke, siuke kord nii palju, nii palju elanike. Ja siis elanike seas on veel see jama, et 50% põhimnist aitsi ja 50% tuberkuloosi. No ja siis teine venemeest küsib, et kuule, miste sa ütlesid, nagu, ma ei saan aru lõpus. Mis ta ütles, mis ta ütles? Ütles seda, et panna või ainult neid, kes kõhivad. Mõistate, ponu! <sus>